Käften nu Hannes Käften okay. Då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Victor Järner, Hannes Kinneren och Rasmus Voltmar woo, woo, yeah. Och förra avsnittet snackade vi om Golden Globe-galan ja, Och, och eftersom, du är där. eftersom det är gala säsong nu så finns det ju ganska mycket galor att snacka om Och idag när vi spelar in det här avsnittet så släpptes ju nomineringarna till Oscarsgalan Den yeah. största av dem alla så här en månad innan sändningen, det är ju tisdag den 24 idag, det är väl den 26 februari tror jag som Oscarsgalan sedan sänds. Ja, precis. Så det... Så det här är ju bara jävligt gamla nyheter om Patrik ska klippa i den takt han tidigare har gjort. Ja. <laughs> jag, jag lovar <laughs> att <laughs> försöka få ut det avsnittet i husat god tid i alla fall. Ja, det, det gör <laughs> ju. Två dagar efter Oscarsgalan. Ja. Får jag efterlysa en sak till våra äh, lyssnare? Nej. Uh, nej, okej. Okay. <laughs> jo, kör. <laughs> ja, i alla fall Jo, jag tänker fråga Om det är någon som kan hjälpa oss Med våran burner Som vi har problem med, eller hur Patrik? Ja, våran feed burner Ja, som ni har märkt Kanske om ni eh, lyssnar på podcasten Vid iTunes så ligger det bara tio avsnitt eh, i taget, hela tiden mm. Och så vill vi inte ha det Utan vi vill ju att våra mängder av fans Ska kunna gå tillbaka från våra, till våra rötter <laughs> Ja, precis eh, Våra briljanta avsnitt i början av... Precis, Kent i Amerika Där jag är jätteförkyld och, mm. och så vidare och så vidare ja. Men de finns, Och det vill vi att ja. ni ska kunna njuta av Och därför behöver vi hjälp med det här Så om det är någon som lyssnar så kan ni kommentera eh, På hemsidan Eller Skicka ett mail till filmixen. gmail.com Eller twittra till oss På snabbla ja. twitt Eller snabbla filmmixen ja, ja, Men på något vis i alla fall Problemet är då att I RSS-feeden då På feedburner så syns bara tio, De tio senaste avsnitten Och jag vet inte vad det beror på Och det är liksom den som iTunes läser då Hela tiden ja, så precis. om en försvinner så stannar, den, så stannar den inte kvar på iTunes Nej. Utan men vi kan ju säga också att Om man vill till de avsnittet så finns de ju faktiskt på hemsidan eh, filmix.se. Ja precis, där ligger alla Där ligger de okay. ju ja. mm. mm. Så man kan inte lyssna på dem på iTunes tyvärr än Men vi ska lösa det yes. Grymt. yes. Eh, men låt oss snacka Oscars nomineringar Ja eh, Det var ju en del skrällar eh, Faktiskt faktisk. det var Och eh, du och jag Victor vi hade ju en <laughs> liten tävlan där om att ja, eh, vi skulle då tippa vilka som skulle bli nominerade Ni tävlar fan om allt, Ja, det är, <laughs> ja det, är, det är rätt kul faktiskt, vi körde ju med en annan snubbe också Så vi var tre stycken som, som tyckte det var lite roligare att, att just tippa nomineringarna För det blir lite mer spridning liksom, man kan ha hur mycket fel som helst ja. Så det, är, så det är lite mer, lite mer gamble kan man säga Så ja. det var kul Och fel det hade jag <går> Jag kom ju då sist av oss tre ja. äh, Och jag kom först ja. Stor segraren alltså Grattis Helt, gratis, Tack, tack, tack. Ja, Det var imponerande Du lyckades med, Du var den enda som lyckades naila alla Nominerade i en kategori Ja, regissörskategorin var det va För jag ja. tog Mellik där Precis, äh, det hade man aldrig kunnat tro <skratt> Nej, verkligen skulle vara med Ja, det var ju lite, li, lite blandat där En förhoppning och en tippning skulle man kunna säga Det var väl 50-50 där och, och sen tänkte jag att eftersom det är en så sjukt ambitiös film Så tänkte jag att akademin kan vilja hedra Terrence ja. Faktiskt, Ä även om man gillar den filmen så inser man ju vilket sjukt arbete det ligger bakom den Overdoing som fan mm. Jag hade ju slängt in eh, Thomas Alfredson på den spotten Ja, eh, precis Också lite samma grejer. jag, tro jag trodde att ak Akademin skulle eh, bli kära i den filmen eh, ja. Men tidligen, eller ja, den fick ju några nomineringar Men eh, varken... Det fick den, tre stycken Men den fick inte bästa film eller regi Nej, men, alltså eh, jag jag älskar ju Tinker alltså, alltså jag kan säga att The Tree of Life och Tinker Tailor är ju mina två favoriter från förra året mina högsta favoriter och de ligger och tävlar om första platsen skulle man kunna säga Från En dag är det, känns det som att det är Tree of Life och en dag känns som att det är Tinker Men så jag är jätteglad över att båda dessa två fick vars tre nomineringar mm. The Tree of Life fick ju då som sagt, den fick ju bästa film, bästa regissör och sen bästa foto också Emanuel Lubeski och det måste ni hålla med om att, att den är värd ju ja. oh. Och sen fick ju <laughs> Bästa musik nästan bästa musik. Hanna, och, någon... Tink Nej, Hanna och The Three of Life tycker jag. Och ändå som... fick, fick faktiskt eh, Tinker Taylor det är ju. Bästa musik, bästa score. Oh. Det sjuka är att den bästa i alla de där kategorierna inte ens är nominerad. Den är nominerad till en kategori. Vilken tänker du på nu? Drive. Drive. Okay. Den, är, mm. den är bara eh, nominerad för sound editing. Ja, just det. Den. Och det, det är helt sjukt. Ja det är rätt skumt faktiskt jag tycker också När man såg den först så kändes det sådär som att det här kan bli en stor Oscarsfilm liksom, Tyckte jag Ja ja och jag vet inte men jag tycker, jag tycker att det är fortfarande helt sjukt att den har blivit så utesluten Ja visst uh, alla galor alltså, så, ja, Fast precis. Albert Brooks är ju Alltså. skådespelare drive. Ja, ja. Han har ju blivit väldigt varmt mottagen ja. så att, uh, Det här är ju också rätt intressant Han kände ju jävligt given att bli Oscars nominerad ja. Och så blev han inte det nu Nej, han, det... han har ju liksom varit eh, nominerad nästan på alla galer och vunnit eh, de flesta också. Eller ja, inte var... de flesta, men en del. Eh, en del, ja, precis. Han, vunnit och, eh, han tävlar ju mot Plammer, det är hans fetaste. Ja. Eh, vad heter det? Konkurrent, oh. kan man säga. Som garanterat tar Oscar Ja, det här är ett säkert tip ja. från mig. Plummer är skitbra i The beginners. Men jag Max von är... Sydovska fan har ni. Nu har inte jag sett. Du har inte sett nej, där men... det där nu, kör, skit... nu kör vi en Oscar. Befängt. En Oscar att de kör den sture Och det är fan, Max von Sydovska fan. Största jävla legenden vi har. som Vi har Christopher Plummer, en Oscar sist. Hör du? Max von Sydow, alla dagar i veckan bättre Fan, det sjunde inseglet varje timme Exorcisten liksom don't hate jag, on my, Max inte, von Sydow. Jag, jag älskar Christopher Plummer Han är nästan ja, han är Kom igen, va, va, var, lite han nu, var lite patriot <laughs> nu Viktor. var lite patriot nu Nej men det hade varit kul Om Max von Sydow får den också såklart Men det kommer han inte, det är, helt, det är Christopher Plummer är så givet om, om de inte, inte kör typ så här. nej det är hans tur nu Nu kör vi på han Ja men då kommer de ta Christopher Plummer ändå För det är hans tur också, alltså Nej. Det är ju mer, det är ännu mer hans tur nästan Hörru, du, jag, jag, har, jag har faktiskt tarantino Tarantinos men Jag har pratat med han. Undra hur många svenskar det finns i akademin egentligen Så tänker som du, Hannes Han ska vi vara patriotiska här och rösta på Max von Syra ja. Vi kan fan inte rösta på folk för de är gamla Nej, jo. Är det, det kan vi inte göra Nej. Nej. Så jag, tycker, jag tycker att Jonah Hill ska vinna <laughs> fan, han, <borde laughs> han kan nominera. nominerade i järdligt Men ja, grejen är, jag jag. han var ju inte dålig Men det är, liksom, det är ju verkligen inte Oscars worthy Men det känns som att de typ har Tagit med han bara för att han är typ en komiker Som har gjort en seriös film för Ja precis, gången. det känns som att wow Han kunde göra någonting annat Lätt tim. Liksom. Det känns bara, att han har gjort Det exakt exakt typ samma karaktär som han gjort tidigare Bara att han inte är rolig alltså, jag, uh, jag tyckte i och uh, att han var jättebra ja, ja, Jag ja, tyckte han var bra med det... Brad Pitt, här. Nej det tyckte jag inte, Nej, inte jag. Det snackar vi lite om i det här Ett vanligt jävla avsnitt tror jag mm. eh, Där vi snakkar lite om Moneyball Och då snackar vi om just Om det där, vem som tar hem eh. Exakt Priset är liksom för bästa skådespelare i manipulation. Men mm. där tycker jag lätt Brad Pitt vinner. Alltså, jag, jag tycker Jag, jag kan, måste fortfarande dröja vid att eh, Ryan Gosling inte är nominerad. Ja, det är det, alltså... det är verkligen helt sjukt. Ja, fast, alltså ändå, jämför med de som är nominerade. Ja, han tar ju dem allihopa. Nej, gör Jo, inte. det gör han. Jag, jag tycker att. Det enda jag inte äh, har sett då äh, från de som är nominerade till bästa, bästa skådespelare Det är ju A Better Life men du har, den... inte, har du sett? Ja just det, ni såg va? Nej just det, den har jag inte sett nej, jag. Nej. Men du nej. vet ju George Clooney, han spelar han är ja, han sin, är... liksom. Vi vet alla exakt hur han kommer att spela i The ja. Ja. så men, men, men hur som helst så, A Better Life kommer jag ihåg, jag stod på en liten, liten biosalong, eller biograf i New York och funderade på att se den Men jag såg aldrig den, för den såg så tråkig ut mm. Men nu ska jag garanterat se den, nu när han har blivit nominerad, hade jag tänkt så Den handlar väl om en, en farsa och en pojke och deras, deras bil blir typ snodd Ja, gör kan jag kanske tror, Jag tror det vilken mm. film snackar du mm. nu om? Nu har jag varit better Life, slår. han Damian Bashir som bara heter Out of Nowhere tar en Oscars-nominering För bästa manliga huvudroll mm. okay. ja. Ja. Men Nej, Var vi... kom den ifrån? Liksom? Hade jag, jag, hade inte kunnat, jag hade inte ens kunnat gissa mig Till det på, på LSD liksom. hade inte... ja, Fast han var ju nominerad i, På någon gala var, var ju, Då var jag han med i, Okej, okay. i vilken? I. Jag kommer inte ihåg nu om det var okay. Det, kan... det var Screen Actors Men... Guild eller om det var något. Ja, kanske. Men ni har inte sett trailern till den eller någonting Nej, nej. inte jag. Nej, okej, okay, för jag kommer ihåg när jag såg trailern att det, det, känns, det känns verkligen som en sån här moralfilm. Okej. Okay. Hon gillar och, vi inte. <laughs> nej, man gör ju inte det för att man. Vi moral, någonting. det vi inte. <laughs> det värjer och blod allt vi vill ha. Hannes skojar, säger, ja. så, säger jag, sko jag skojar inte. Ärligt, jag skojar <laughs> inte. <laughs> Men när, ja. i den kategorin. Uh, som vi inne på där Det är en jävla skam Pan intended Att uh, Michael Fastbender <laughs> Inte fick en nominering För tjejen. De borde ha bästa penis Som en nominering Alltså som en kategori wow. wow Michael Fassbender Enda nominerade Jag måste smälta den uh, Den fyndiga pannen lite faktiskt Så ni får uh. fortsätta diskutera Seriously You can play golf With that thing Som Twitter, George såhär. Clooney Så roligt sa hans uh. lilla. Golden Globe Mm. Golden Globe hyllning mm. till Michael Fassbender's penis mm. Nej men alltså Jag tänkte på det ni sa om Ryan Gosling Så tycker jag att Alltså Brad Pitt Det är allt alltså, Det Brad Pitt gör i Moneyball Det är bättre än allt Ryan Gosling har gjort förra året Tycker jag mm. Samma Gary Oldman Och samma Jag såg The Artist idag Och samma med Sean Dujardin Dujardin Eller vad man säger Och han är också bättre Än, än men vad då? det är det inte så svårt skådespel att skådespela om man ska hålla käften eller? Nej, men Ryan alltså, alltså, Gosling skor, håller ju mycket skor, skor, käften. Skor. Mm. Men det är faktiskt ett argument som vissa kör med. Och det är ju, det är ju hemskt i och för sig. Det är, ju en, det är en helt annan ja, sorts skådespelare. Men framförallt Gary Oldman tycker jag ju fullständigt utklassar alla andra. Men frågan är också Brad Pitt liksom. frågan är ju Vissa har ju sagt att han säger att han skulle retire from acting- och nu är han nominerad så att det är kanske så här kanske ett jävla knyt. Ja, liksom, få... nu kanske de ger mig den här bara för att de tror att jag ska typ sluta skådespela. Ja, så du menar han gjorde det, han har planerat det bara att jag ska ja, säga att sluta, ja, men... och regna, regnar åska så. Ja, typ inte för mig ja liksom. Alltså, jag han kanske jag smartar, man tror. att det var sjukt om Brad Pitt vann för mannen Men han är ju värd han är värd Han är, inte så, värde, han är, han är, värde, är inte så bra i den. Han samma Jag hade inte blivit. Jag hade tyckt det var ett syn. Nej, jag en, blir för att jag vill att Gary Oldman ska vinna Men, men Brad ja. Pitt är värd en Oscar liksom, Ja det tycker man... jag också Och jag tycker han är superbra i Moneyball så att, Men typ eh. alla filmer han har gjort Han är värd att ha en Oscar på hyllan ja. Mer värd en klubb Det är att, klär att spela egentligen Billy Bean tycker jag alltså, Just att man är lite av en dusch Men ändå så ska man tycka om honom alltså, ja, och som som, som Det är ju acting <laughs> Vad sa ja, du annars? Jag har det borde jag också att se att Gary Oldman vinner Ja, det, det har jag också svårt att se Men det borde ju helt underbart tycker jag Alltså, jag, jag tror inte han kommer vinna Men eh, jag hoppas verkligen det Jag håller alla mina tummar Mina två tummar eh, för, <laughs> Alla mina tummar <laughs> För det, att han eh, vinner Jag tror faktiskt om vi, om vi ska gå in på lite tippning ja. jag, om, jag vet inte om vi ska göra det egentligen Men, Nej, vi kan men jag måste säga det, det. Ja. Så tror jag att eh, eh, Jean Dujardin vinner. Sean Dujardin. Eh, ja, det är mitt möte. Jag tror antingen Clooney eller han. Nej, Clooney, han ska inte ha en ny. Alltså, han har en statyett. Ja, det är best best supporting det. Ja, men det är, och sen är det oväsentligt vad de har gjort innan också. Mm. Mm. Det, det borde vara det, och det är helt sjukt. att. Jo, själv, självklart borde det vara så, men jag, jag, och Nej, jag och Victor här har haft en diskussion om... Warren Carey Grant versus George Clooney. George Clooney grejer. Ja. Och Precis. sen på Movieins forum har det gått en diskussion George Clooney versus Harrison Ford och jag har ingen annan de diskussionerna har hållit på Clooney sida även om jag gillar Clooney. Jag tycker Clooney är en dubbelt så bra skådespelare som Harrison Ford liksom. Jo alltså Jo han är en bättre skådespelare skådespelarmässigt men ja. ikoniskt och liksom alltså... Men sånt ska man inte Nej men det är svårt att förklara nu, alltså, typ... nu du jo, Nej men så om jag ser en film om jag vill se att jag ser Star Wars, Indiana Jones Eller någon av P.D. War's thrillers med, ja. med Harrison Ford Så blir jag, jag blir gladare Och jag typ, mår bättre när jag ser dem Och tycker det är roligare att se Harrison Ford Springa runt med sin buttramin Än till exempel se Batman Med George Clooney Eller inte Batman Men vilken som helst du måste, då måste, man, måste ju, man kan ju inte jämföra som fords bästa film Men jag skojade jag, sk sämsta. jag skojade nu med Batman Men typ, vi säger eh, Syriana eh, Vilken som helst, visst var det Syriana man för? Ja, det var det ja, Vi säger Syriana Så, så jag tar hellre hans solo eller Indiana Jones För hans karaktär Syriana Ja men alltså, nu, nu sätter du honom ändå i ett sammanhang Eller hur, om man ska, om man ska... Priset ger man ju för prestation men då, Självklart, men nu snackade jag om Vem jag tycker mest om Okay, ja, men om jag tycker mest om, det beror ju lite på eller vem ja, jag tycker Ja, George, Cl George Clooney är en bättre skådespelare än Vincent Price Och, var... och Vincent ja, ja, Price är en det... typ min favoritskådespelare. Så. Men alltså så här, George Clooney, alltså frågan på moviesyn i forumet var ju Vem är den bästa skådespelaren, George Clooney eller Harrison Ford? Och då svarade du ändå Harrison Ford Var det frågan? Ja, var frågan. Okay. det var frågan Okej Det var ju inte, vem tycker du mest om mm. av George Clooney? Nu jävlar <laughs> Anywho. Så, men men jag, tycker, jag tycker att det är intressant För det är ju samma sak som Favoritfilmer filmer och världens bästa filmer Precis. Det, det, det, Frågan är Om man ska slå ihop det eller inte Och jag, jag tror nästan att Man inte skadad nej, förut tänkte jag så Men när det, gäller, när det gäller skådespelare Om det är en person Som jag föredrar Om jag föredrar att se George Clooney På du, äh, Vita duken liksom, äh, Men det blir så Hellre honom än till exempel Harry som får. Då är väl han en bättre skådespelare i min smak. Jo, ja, precis. Det är just det jag menar. klart. Om jag ser ett tungt jävla drama nu med någon skådespelare. Med typ, vi ser George Clooney. Och han är skitbra. Det blir trovärdigt man tror verkligen om den karaktären. Och sen kanske jag ser någon gammal B-skräckis med Vincent Price. Mm. Vi ser, Jag tycker att George Clooney är bättre för han lyckas med den rollen. Medan jag har roligare. Och jag får liksom mer personlig Jag vet inte, jag ska alltså... Men då är väl han, han den skådespelaren som berör dig mest. Ja, han, är då, han är min där, personliga det jag favorit Det inte till en bättre skådespelare Nej, han, han blir min personliga favorit men inte den best... Det är samma sak, typ Jag kan se The Will Be Blood eller Gudfadern Och bara, oh shit, det här är det här är ett jävla mästerverk alltså. Han, mm. alltså, liksom bra jävla Hantverk Samtidigt som jag har mer underhållande Mer nostalginia när jag ser Star Wars Även om Star Wars i grund och botten inte är Kanske en lika bra film i allt. Det där, det där alltså, det är funkar så svårt. för mig. precis, precis Nej, jag, vet, jag vet säger, att det inte funkar att... alltså, vi... alltså, En film är ju... En film, film är ett subjektivt medium. Självklart. Och det enda, det, enda, det enda målet med en film det är ju att man ska underhålla en viss person. Alltså, mm, man ska nå en viss person. Och om den då... Om inte gudfaren når dig på samma sätt som... Som Star Wars gör, då kan inte du säga att det är en bättre film Bara för att alla andra säger det Nej men då blir det ju också, då kan inte jag gilla dåliga filmer Alltså, om jag, jag, jag tycker ju Nej men det är, det grejen är att det är ju inte dåliga filmer då för dig Nej, jo men Alltså det är så svårt att förklara För att det kan ju inte vara en dålig film om du gillar den Det är det, det, är det jag menar Alltså du även ju fast, om du, den, även fast du gillar dålig. känslan av att den är lite att den är lite så här halvtaskigt Precis. gjord och så, då blir, så. Det, då ju blir det ju fortfarande bra. Jo, men jag tycker inte liksom, oh shit vad bra monster, shit vad bra skådespelare, shit vad bra regi, alltså allt sånt. Nej men det är ju bra på olika sätt liksom. Ja, det är själv bra Det blir film. film är ju en helhet liksom, man kan ju inte ta ut dem. En film ska ju fungera som ett maskineri och man kan ju inte ta ut en litet, ett litet kugghjul och säga att det här är bättre än i den filmen och därför blir den bättre. Alltså, jag gör ju 100 så att den film som påverkar, eller som som jag känner mest för Det är liksom både min favorit Och den bästa filmen Som jag nu säger Det The World of Blood till exempel mm. Och det är för att den filmen den älskar jag mest Och därmed tycker jag den är bäst Det är inte för att jo, men jag känner så... att det är det bästa skådespeleriet Genom tiderna eller det bästa manuset Genom tiderna. eller sådär, Utan det är för att jag känner att jag aldrig blivit så imponerad Av en film eller så hänförd Av en film någonsin tidigare Så det är därför den blir Nej men bästa det, det är så svårt att förklara för till exempel Om jag ser en BS plattefilm nu En, ga ja. en gammal skrikis, Och jag ser The Will Be Blood jag, tycker, jag blir hur imponerad som helst av The Will blood". Den är där Louis och allting men, men, jag blir hur imponerad av allting. Men, om jag ser den här gamla typ, klassiska skräcken, så blir jag, jag tycker inte, jag blir inte imponerad av filmen i sig. Alltså, du förstår. Men jag, alltså, jag har personligt mer roligt när jag ser den. Blir underhållen. Och, därför, ja, och nostalgi och sånt därför blir det mer av en favorit. Medan jag, till exempel, aldrig skulle, liksom, tipsa någon om den. För jag vet att det, är liksom, det känns, alltså. Men då är det ju för att du liksom viker dig för vad alla andra säger. För mm, om du exempelvis att om det bara så tänk så här nu, Hannes, om det bara, om bara du hade funnits på jordklotet. du inte hade vetat vad någon annan tycker om The Road to Blood, då hade du ju tyckt den här b Splatter filmen var en bättre film för då vet du då har du ju ingenting att jämföra med. Det är det som man måste bortse ifrån tycker jag. Därför alltså man ska inte man ska liksom inte väga in vad alla andra tycker. tycker Nej jag. men egentligen alltså i så fall är det någon som måste börja förstå Någon i början Måste ju förstå att Oh shit, den här kanske är bättre, fattar du Ja men det är ju för att en person i början Är subjektiv och tycker att den här filmen Påverkar mig på ett visst sätt ja, Det beror ju på liksom, man märker ju ändå vilken som är mest realistisk Alltså autentisk kanske Ja men det är ju också en sån där, det är ju ett enda kugghjul i en hel film ja, jag vet inte, alltså, alltså, nu känns det känns som att vi trampar vatten Det är en svår, är en svår diskussion, en diskussion. Ja, ja, jag, jag, jag vet att det är vissa som står på er sida alltså, Och jag vet att vissa som står på min sida Ping Anton Frid, han får ja. komma och försvara mig sen på Twitter Men jag tänkte vi kunde länka till på, på Filmicens hemsida För det finns en jättehärlig diskussion mellan David Chen från Slashfilm Och Matt Singer mm -hmm. Jag vet inte vad han jobbar Men eh, han är i alla fall filmkritiker också mm. Och Matt Singer då Han Ep står helt på min sida Och David Chen Han står helt på din sida ah. eh, och, och det skulle jag säga jag är, jag är väl lite mittemellan För okay. jag, mm. jag tycker att man kan jag ser ju inte att det är fel Men alltså, för mig blir det fel mm. alltså, Hannes får ju göra så om han vill jag bara, jag bara, För mig går det inte ihop liksom, i huvudet För mig är det liksom För mig är de så tight sammankopplade Så det går liksom inte att skilja på dem um, det, det blir liksom ett för mig alltså, Det är den filmen som är på min Alltså de, de fem filmer som är på min topp fem Det är de bästa filmerna Och mina favoritfilmer Jag kan liksom inte säga att Fight Club är bättre eller gudfaren är bättre än Fight Club Det ju alltså Nej. Det blir Alltså jag förstår vad du menar men det är jag är intresserad ja. av nu Det är vad fan tycker Patrick. Ja <laughs> Du är lite tyst där Ja alltså jag vet inte, jag ligger väl också någonstans mitt där Men eh, ja. lite mer åt, åt hans håll Tror jag Okej. Okay. Mm. Eh, jag kan hålla med lite I hans argument mm, Det är bra eh, men ja, ska vi ska vi återgå till vi, vi länkar till den igen alltså. Ja, det ja. det Och ni, Nelson, kan ju, ni kan ju kommentera läser. på hemsidan vilken sida ni står på. Ja, jag gör gärna det. Det tycker jag också mm. är kul debatt. Ja, precis. Det är jättekul att höra vad andra liksom säger. Ja. Starta yeah. ingen debatt skriv bara Hannes eller Victor. <laughs> <laughs> ja, det är så jävla torr Victor. Nej, Rasmus bara. <laughs> <laughs> <Rasmus bäller. laughs> <laughs> ni är så lika <laughs> ja. ja, men vi fortsätter med nomineringarna. Jag jag tänkte ja, jag ja. Var... Vad har vi mer att säga? Jag tycker det är en skam Som sagt att inte Elisabeth Olsen Har blivit nominerad för sin insats I Martha, Margie, May, Marlene mm. det Och där vill, där vill jag Bara stanna lite ja. Som vanligt <laughs> och, och säga att hon är med I, nu ska vi se så jag inte har fel här Jag bara IMD be, Ber henne snabbt Jo, att hon är med i Liberal Arts som Josh Redd Vad fan, nu tappar jag alla ord. Josh Radner ja, Gör det. den här Sundance-filmen som har blivit så Precis, precis. han är ju på Sundance nu Och hon spelar En ung tjej och han spelar En 30-something Författare Typ i New ja. York Och han håller på att bli nya Woody Allen Och jag är så glad över det För han passar verkligen i att göra sådana indie-filmer Som är ascoola Okej okay. Såg nog, ser se på skådeslistan här nu att Zac Efron är med. Så, ja men äh, han ska han ska tydligen. Vad äh, jag jag är Göran rasmus. Liksom. Han ska tydligen göra om sig själv nu. Liksom. Ok. Brända om sig. Han ska bli mm. ny Alanadet bröderna vårt vårt slott. Ja Sisskonen Whatshouseki ja, han ska bli en lady. Han är ju ja, en lady ah, eller han är en lady. Hon. Det. Ja. En uh, Fyfan, fatta vad den bara, oh my god jag, jag, jag ska bli soloregissör nu Nej, De får ja, väl göra vad de vill. Nu, nu släpper då. vi, det. Nu går vi vidare. ja nu går vi vidare ja. Men vad tycker ni, alltså, Elisabeth Olsen hör, alltså, Har ni sett den? Jag Patrik har Patrik sett den ja, jag sett Vi, vi den. såg det ju faktiskt samtidigt så. Ja det gjorde vi, jag kom på det Men, men Rasmus var inte med och Anders var inte med Nej. Mm. För Rasmus av någon anledning Slopade den Nej men jag skulle väl på något annat Det var på filmfestivalen Det var filmfestivalen. Mm. det var sista kvällen där ju det var jag och Patrik och Erik gick in Jag vet inte var du skulle någonstans Jag tror jag skulle på pub och kolla på fotboll Ja kanske <laughs> Ja, ja, fan. ja Men det var jävligt synd i alla fall Den är ju ja. bra ja. Och hon är svinligt bra Så att det är jättesyn tycker jag det, det är den största snabben för mig alltså det är nästan värre än att Om, om Oldman hade lämnat sig ute Hade en det, hade det ändå inte lika illa Som att Elisabeth Olsen är utlämnad Tycker jag och De bara oh shit Elise, eller Vad heter den här nu? Tvillingarna eh, Mary Kate och Ja Ashley. just det De, de blandar väl ihop med Mary Kate och Ashley Olsen Vad heter det? Ni som har sett the Girl with the Dragon Tattoo yeah. Runemara blev ju nominerad För ja, nästa men... kvinnliga huvudroll Va, Vad tycker ni om det? Det tycker jag Ja. ja, alltså jag, är lite, jag, jag hade tippat det för jag förstod att hon skulle bli nominerad Men eh, ja, jag vet inte riktigt om hon förtjänar Det, det, det sämsta faktiskt. med den kategorin är vad fan gör Meryl Streep det här? Jag ser framför mig hur hon kommer gå upp på scenen och bara och alla kommer bara Jag vet, men det är också oh. samma grej där, Hannes, du har inte sett i Iron Lady så Nej. det är också liksom ja. <laughs> Nej Nej Men ska se om en vecka så då kan ju prata om det Ja Mm. Mm. Men uh, jag, alltså som sagt, jag sa det i något föregående avsnitt också Att uh, jag har sett lite klipp och sådär det känns väldigt överspeligt um, Teater I, i the, the Iron Lady Hon ska göra Mar Margaret Thatchers väldigt distinkta dialekt Och så sådär minspel och sånt Och då blir det ju, det blir ju värsta teaterfester liksom mm. Man överdriver alla motion Ja, det känns lite så men sen Nick Nolte, vad säger ni om oh. det? tycker jag var jävligt kul för Warrior. Han oh, no, må jävligt bra i Warriors. Ja, den där kasinoscenen äh, Nej. Max von sidan ska ha filmen Eller ha <laughs> den statyetten. E oh. Eller Christopher uh. Plummer. Christopher Plummer, var, men, jag Christopher Plummer var, men jag tycker Christopher Plummer var bättre än Nick Nolte. Ja, det tycker jag också. Jag tycker Christopher yeah, I'm Plummer I'm är lässet bäst i vilken msci film som helst. Ja, och den kommer du Kristoffer Christopher anbjuda, Plummer spelar Bergfaste, det är så det mysigt. Det låter göns. Det låter underbart. Det är sjukt bra. Och alla tjoter om hunden i The Artist men ja. alltså hunden i Beginners alltså. liksom Obi-Wan Kenobi också liksom man kan inte ja. can go wrong och Melanie and alltså det är en jätte, jättebra film verkligen mm. kanon. Mm. Eh, och sen vad har vi mer? Eh, hade vi nog mer så här The Killer Biron. Vi har Miss McCarthy för Bridesmaids. Ja, det var ja, lite... det var ju mm. Vad då tyckte du det var? Ja. Den var väldigt rätt tippad ja. Nej, Jag, är jag, jag, jag, jag kände också ut, lite Faktiskt mm. att hon skulle nå, nå ända till ska. Nej och inte för ja, manuset jag tippade heller väl den. Ja jag vet så. att du ja. gjorde det. Men manuset ja. hade jag heller aldrig tippat för Bridesmaid <laughs> liksom känd... ja, jag, kom, jag kommer inte ihåg om jag tippade Eller inte men jag tror att det gjorde det, det liksom Manus man, man tippade du Bridesmaids Och den, ja. den fick ju där så Det, yes. det var kul för uh, Kristen wig Ja precis Men jag måste, alltså, de har man, snackat så mycket om Melissa McCarthy Så det var därför jag trodde att hon skulle bli okay. Jag måste bara fråga, bara, vad tycker ni om War Horse? Nu vet jag inte om någon av oss har sett den Jag har sett jag den, inte sett den. Nej. Nej. nej Men jag tänkte, den är ju en sån här film Som många säger, bara, oh, det, det är så fjäskigt Så Oscars fjäskt det bara inte finns Det snackade vi om förra gången Då, då, då, då sa ju du det, att det inte finns någonting som är det <laughs> Att det nästan blivit en genre, så Att det nästan blivit en genre, alltså att det, det är inte Oscarsfesk utan det är liksom en mer en egen genre här: Lawrence of Arabia och... Ja, precis. Alltså mer tillbaka till dem. Ja, men ja. jag tänkte var typ... Ja, nu har inte någon sett oss och så blir lite svårt men jag tänkte att... mm. Kän, Känns det hette eller att den... Jag nej, jag vet inte jag känner ju det. väldigt mycket att den känns Oscarsfiesk. Det är bara för att jag reagerar Ja, den var väldigt väntad. Jag har ju reagerat på att alla säger att The Artist är så Oscarssäkert. Ja, ah, det håller inte jag med henne. Jag, jag håller med allt. den var ju nog den mest självklara filmen att bli nominerad i alla fall. Nej, så fort någon så gör någonting innovativt eh, som är att gå tillbaka i tiden mm. då Mm. Blir det nominerat Men om det är att gå framåt i tiden Då blir det inte nominerat Och det, det är väldigt det tydligt är hade, hade The Artist uh, Jag satt och pratade med Patrik när vi kollade på den här mm. uh, ni, satt på och bio, då? ni satt och pratade under filmen För att få så här ja. ni, ja. ni, så ni behöver inte göra det Det var ingen annan, annan <laughs> pratade, så alltså. lite, Nej. Ja. Mm. Nej men Det jag tänkte säga var i alla fall Att uh, jag, jag, jag sa till Patrik Att jag tyckte att uh, Det hade varit mycket mer intressant Om den utspelade sig i nutiden ja. Ja. Och var en stumfilm Fast samtidigt inte tycker jag nu när jag har sett den Den borde utspela ja, sig i framtiden med monster och blod Woo! <laughs> ja, Men hade det inte varit coolt att se en film som utspelade sig 2011-2012 Verkligen, det hade varit jätte 2 det kunde, kunde, kunde Det kunde ha bli hur bra som helst Men jag tycker att det här blev det också alltså, så som det Jag tyckte nu. liksom, ja det var exakt som alla andra När det utspelar sig i 40-talet Nej det är ju 20-talet va? Ja 20 talet det är, ju, det är ju liksom precis ja, ljud, ljudfilmen, ljudfilmens ljudfilmens födelse. Precis, den började ja. ju 27 börjar ju filmen. Ja, okay. och vad ja, då var med det... födelsen fan födelsen började ju från late 1800. Ja, jag, sa, ja, ljud, sa jag sa ljudfilmens födelse. Ja ljudfilmens födelse. Ja. Ja, ja, ja, det, det handlar är... lite om att han liksom, han huvudkaraktären där vill inte han ja. tror inte på det och så Precis, det är en liten Sunset Boulevard-grej Jag, för, jag förstod inte hela. Trillen, ingen pratade och förklarade någonting för mig <laughs> Det är samma med den karaktären i Sunset Boulevard Norma Desmond, eller vad hon heter mm. ehm, Och där hon bara... Hon är också en här gammal stumfilmsstjärna Som får problem när ljudfilmen kommer liksom För att då vill man ha in nya ansikten. Ja, det var ju många och... karriärer som dog där Precis så det är det det Artist handlar lite om Men som sagt, jag kan inte fatta Var det kommer ifrån Alltså att det skulle vara en film. Men jag tycker inte det är det någonstans alltså. Man gör en stumfilm Då är tre... no, A Tree of Life mycket mer fiesk. Ja, det, det kan jag också Life, att Det är en eller? mer Oscarsfjäskig film Än vad ja, The Artist är, the artist är ju liksom, det är ett kärleksbrev till Hollywood Och liksom gångna tider Under deras, ja, fast under deras liksom guld för samtidigt tar de ju så mycket grejer emot sig Just att det är en stumfilm och den är svartvit Och det är liksom en eh, Är regissören här gre Fransk grek eller alltså ja, ingen aning Han är ja, väl Det har väl inte med Nej, men alltså, han är fjäskare du... bara för att han är fransk <laughs> Ja, Nej, det är det jag menar att det, Den inte är det Det brukar ju vara väldigt amerikanska filmer ja. Som är så, om ni fattar vad jag, jag menar eh, jag, jag tror fortfarande på det Patrick säger att det är, liksom, det är en hyllning Till hela Hollywood ja, som, ja, det det, men... som det finns en liten del av mig Som hatar ja, men Jag börjar ja. tröttna och... på ordet fjäskning nu Låt dem göra ja. vilka ja. filmer fan är alltså, vill För och mig är det vårt ruminerande det är ändå Warhorse ljusår det, det, best, det, det, bästa, det. Det, det bästa med Warhorse Är att Steven Spielberg idag sitter och Hånskrattar Då han har gjort den här filmen på nio månader Och ändå liksom, Jag kommer ändå ta den här liksom. Jag tror att han ligger i fosterställning Och storböla <laughs> för att inte Tintin Blev nominerad i bästa animerade Ja men det så. tror jag inte hade kunnat räkna med Vilket var helt underbart Och det tänker jag att Rasmus tycker också va <laughs> Han hälsar ja. att han inte ledsen Spielberg sitter bredvid mig. <laughs> men jag, hoppar, jag hoppas ju att uh, Tree of Life vinner så att uh, ja. Jag kan bara säga point Proven asshole Och så vinner Midnatt i Paris och så kommer du Börja älska Oscarsgalan Jag gråter av lycka om The Tree of Life vinner Men, men Rasmus ärligt, du hatar Oscarsgalan Som du säger med ditt ja, sotsvarta hjärta Oscarsgalan är en gala jag kollar på Bara för att jag liksom jag är filmintresserad av ja, en min rolig midnight in... grej att liksom vara uppe och kolla på med kompisar ja, Men om Midnight in Paris skulle ta hem den, skulle du börja älska galen då? Nej, för att uh, midnight, midnight in Paris är inte värd att vin vinna Oscar's Galan Nej, Nej, jag, jag tyckte ju dock att den var bättre än både Va? och of Life. Victor, du gav den ju 9 av 10 i betyg den är grym. 8 av 10 tror jag men, Den är ja, bättre än både ja. Mannyball och The Tree of Life det är den ja, bästa. Bättre, det är en, det är absolut bästa filmen uh, som är nominerad men det är fortfarande liksom <laughs> jag menar, Drive hade ju är ju ljusår bättre. Ja men vad fan än, det är något med Drive. Tarantino tyckte inte ens om den. Då är det någonting konstigt. Alla bara oh, shit. Ja. Det kändes ju som en, en alltså Tarantino filmen ända in i själen. Jag, tycker, jag tänkte också på det. Jag kommer ihåg när jag skrev med Fredrik Wikingsson på Twitter och han skrev jag skrev att Eh, att det inte var någon jävla Happy Meal-skit eh, Som det brukar vara Och ja. då skrev han att den är mer Happy Meal Än vad du tror, vilket är en dryg kommentar För övrigt eh, <laughs> men så svarade han, eh, han inte sen Nej, eh, vet fan, men, ja. men skitsamma så, Och det, ja, det är väl Något i det där tänket Att, att, att folk tycker att den är Väntad eller, jag vet, Nej, det är, det, det är så Tarantino Sevdo, som bara smart är den alltså, Eller Sevdosmart eh... Cool, typ. Det är Tarantino, ja. bara, det är bara jag som ska få göra våld i Hollywood det man kan ligga <laughs> någonting men... i det också Nej, men alltså Angående Midnight in Paris, som du sa Patrick Så tycker jag att exempel Tree of Life är klockan tio för mig Så det är ju Så jag tycker inte Midnight in Paris är en bästa filmkvalitet jo. Och det tycker jag De flesta filmerna som är nominerade är ju inte det alltså, mm. Nej, mest, det känns de mest... inte som att det finns någon självklar vinnare Som man bara, det här måste vinna Jo, The Tree of Life eller Tinker Tailor Soldier Spy hade varit Fuck det för you mig. The Tree of Life skulle inte vunnit i en jävla typ en och en halv timmes <gör> National Geographic typ animation. Ja, de har inte ens någon som är nominerad från filmen utan de har, har bara sagt filmen. Ja, no. De Malick. ställer upp ett fodral där. Du, jag, jag svär. har bara sett posten för att de såg ett speltid var var för lång. Du har bara sett posten för att de såg <gör> Rasmus folk på. där på och tänkte att det var jävla. Ja för. Den länkar nu, vi, den länkar vi under det här inlägget jag denna... var i Los Angeles och uh, jag är faktiskt på posten till uh, till Tree of Life så ni får kolla in det kolla om ni hittar den mig och ska ni mailar in till dem. vi länkar posten när ni genomför oh, yeah. True men, Story det, det, bro ja så det tycker jag tycker inte mailar till Paris är nej mm. sånt men nej. det är en stark fyran då för mig jag de det är var den jätte, en, jätte, det är den bästa filmen uh, på listan, men, du men det? Den, den är ändå Inte värd att vinna och där, då menar att du det att, att det finns flera ett... andra som är bättre mm, Och då menar du att det är ett väldigt svagt år Liksom ja. nu har jag inte ja, sett några sv svagt uttagna filmer alltså. ja. Men menar... vi vet ju inte Kanske när, när det närmar sig oss Vi kanske ser Warhorse alla fyra Och bara, oh my god Jag har inte räknat bort eh, Warhorse, absolut och inte The alltså, Jag älskar Alexander Payne Och hans filmer Han har gjort liksom sideways, mm. så det är en av mina Absoluta favorit genom tiderna Och om han kan hålla den kvaliteten i The Descendants Så kanske det är en given Bästa filmvinnare för mig, det vet jag ju inte Och samma, men nu är inte Roman Polanskis Carnage inte nominerad Men mm. om den hade varit nominerad så känns det också Som en film som jag kommer avguda Om jag har liksom analyserat det hela rätt mm. Mm. Så, Men det vet man inte heller Man kan ju inte räkna bort dem liksom. I bästa filmkategorin då eh, Tree of Life Var ju en, lite av en skräll Ja. Men den mesta skräden var väl kanske Extremely Loud and Incredibly ja, Close. Verkligen. Som ja, Jag kommer absolut. ihåg när jag för flera månader sedan började kolla så här lite Oscar Speculations. Ja. Då var ju den, mm. den nämndes ju överallt. Och sen har, ja, sen har den fallit bort helt i snacket precis, Det fick en flod av dålig kritik i USA. Och ja. sen har den liksom ingen Golden Globe-nominering eller någonting. Och Nej, den har varit sen var en bortgång. Helt, liksom. helt utvisad kändes det som. Men ja. nu kan man ner en del. Eh, nomineringar och... problemet var väl att den kom så jävla tidigt på det Nej, det Nej, jag, jag tror som... bara att den har fått så dålig kritit. Jo, för vissa så... gånger. Den kommer väl i höstas, så inte. Ja, kommer inte. Eller väl vilken snackar ni om The Incredible Close? Ja, ah, och jag är fortfarande på det Triple jag hänger inte riktigt med här Incredible Close eller vad. Man märkte ju lite ja. när de läste upp eh, nomineringarna att det var att de läste den sist. Och det var liksom yeah. så här and finally extremely loud and incredibly close Och så var det hörde man sig i publiken åh oh, what, what ja precis <laughs> det är rätt intressant men det måste ha varit många utav de 6000 som har gillat den helt enkelt. Det var exakt samma ljud när de läste upp den som när ljudhål läste upp att han avgick. Det var bara nö. Ja det var det, men det var hörde bara i publiken mustard, bara typ 10 pers bara rop bara skrek nej. När var dator, nej ja, när den <laughs> ja. Extreme loud and incredibly mm. close i alla fall Ja men det jag kände så också precis som Patrik Att den här är alltså borträknad mm. Och det tror jag Alltså det gjorde ju Jag har ju läst dem som såhär live Typ Collider och de som live bloggade eh, Nomineringarna Och de var ju också Alla var ju liksom helt överraskade av att incredible. Mm. loud Extremely Loud and incredible Close kom med där, liksom. Det känns ju väldigt otippat jag, jag hade dock tagit med den på Bästa manus efter förlaget Fast okay. <laughs> där blev den inte nominerad Nej, Nej han inte. Jonathan Safran Fowler eller vad han heter, han är ju väldigt omtalad eh, För sina böcker och sådär Så, där, så mm. det skulle man kunna tänka sig hmm. Men eh, Som du sa, den, den fick ju Två Oscars då, det var ju för Max von Sydow också mm. eh, Och sen Bästa film Var det ingen mer? Nej, jag tror inte Jag tror det var bara två stycken. Okej. Ja. Men och sen, det helt, liksom. Det är inte heller... Den har jag inte sett faktiskt. Nej, okej, det har du inte gjort. det. Inte jag heller. Det verkar inte alls vara min typ av film. Jo, den lär ju vara skitbra, men den är så lång. Jag får aldrig luft. Nej, men Hannes, det är en extremt lätt film att se, så det är inte jobbigt att den är lång. Hur lång är filmen? Typ 2,20 tror jag. Oj, nästan 2,20. Det känns verkligen som en 90 minuters film. Va? Jag tycker det känns som en 90-talsfilm. Ja, så alltså, jag tycker att på trailern och så känns som en så. Här... Nej. Men ska jag berätta problemet jag har med att varför inte? Så att det är bara kvinnor Too many women. <laughs> Too many Nej, women. Jag jag. Women ja. Ah. <laughs> men uh, ja, men det hjälper. Verkligen inte. Alltså, det är en tre. Klockan är tre eh, av fem. Så, verkligen inget Oscarsmaterial, tycker inte jag. Ja, alla är ju tre här. För mig, eh, för mig i alla fall. The Artist är fyra för mig. Mina i Paris är en fyra för mig Moneyball är en fyra för mig Och The Tree of Life är en femma för mig jag, Men resten... Jag Det tre, är ja, liksom Hugo Det är ingen av oss som sett Hugo heller Nej, Hugo kan vi inte det, Den kan ju också vara världens mästerverk Och så bara sitter man här och... Det är ju liksom Det är ju Martin ja. ja. Det är ju det som är så jävla tråkigt Med att allting släpps så sent i Sverige Ja, det är därför vi... Ni kommer säkert få höra en liksom, När vi tippar oss för Oscarsgatan senare Alltså bara några dagar innan oss för Ja När vi förhoppningsvis har sett ja, det Ja, det. det har vi inte Hugo kommer ju typ i mars vilka är det som ja, men... ger ut Vet vilka är det som gör, ger ut Hugo? Ingen aning. Den lär ligger lägga ut på The Internet. Ja. Det kula... jag, tänk, jag tänker inte på om det är Pride 86 som lägger ut den. Alltså, nej. Utan, men men, men <laughs> jag ja. ja, Det är kul att ha The Artist uh, i alla fall. Det... För den, den, ja. den har inte premiär förrän i mars. Och, uh, nej. Och är det det är en just... av de största filmerna liksom, på... Absolut, det, är det jag, jag inser att det är UIP Som ger ut den Så jag kanske inser den innan Oscarskalan På bio, jag. Nice. Och har den Har inte haft sin jävla Den har ja, haft en precis. vet jag. De brukar ja. ha När hade den precis när, de, när hade de den pressvisning? Uh, ja, i december, december. Ah, okay. tid de, Ibland har de ju fler jag Ska mejla och fråga dem Ointressant oh, mm. för våra lyssnare dock <laughs> Helt ja. inte. Och sen Animated Tänkte jag. Kategorin. Där var ju också lite otippade grejer. Den ska Rango ha. Vi, vi diskuterade ju där på ett riktigt Om det var tre eller fem filmer. Ja. I den och jag eh, gick tillbaka och kollade. För jag förmätte att det alltid varit tre. Och det, mm. det har varit det de senaste typ fem, sex åren. Förutom 2010, då var det fem stycken. Men, okay, men an, har annars har det varit, varit tre. Men, men ja, nu, nu i år är det fem igen. Tydligen. Ja, precis. Och En katt i Paris. Eh, Chico en Rita. Vad är det, för? Kung... Ja, vad är det för, har för land du ska kolla? <laughs> det är väl Frankrike va? Nej, Spanien var det tydligt. Spanien, okej okay. mm. Ja, men Rango ska fan ha en alltså eh, Utan de här tycker jag, men jag har inte sett, jag har inte sett någon annan av dem Så att jag Nej. får väl säga Rango Jag, sett, jag, jag har sett, jag och Rango Mästekatten ska jag se om två veckor Så då kan jag ju mm. säga, den kan jag säga innan Ska, jag, ska, ska du se den på bio? Det är väl typ första året på, vad kan vara? Det är alltså så de bajsade igenom hela med 5-6 år. <laughs> ja, det gjorde jag. Sista halvtimen. <laughs> det är en true story. Vad sa du, Patrick? Jag tänkte säga att det är väl första året på för väldigt länge där Pixar inte har någon film. Ja, det är. Faktiskt mm. det har inte jag tänkt på. För Cars jag 2 var inte så jävla mycket att hänga i granen direkt. Nej. Så. <laughs> de lär ju ta igen det med Brave. Och är så. Ja, att, kanske. Att Cars 2 inte kommer i alla fall. Det, där det känns... Mm. De... Den hade jag tippat med faktiskt Men uh, den kom inte Just att var Pixar Att de måste Det är så att ja. uh, Oscarsakademin De måste ha med en Pixarfilm Men nej, Och det var att skönt de... att de inte hade det då Ja Och sen vad fan Att inte Att inte um, The Skinner Livin är nominerad för bästa utländska Det är hemskt också tycker jag. Ja där, där ja, ja det är trist Det är bara alltså och ingen svensk heller. Nej, det är bara A Separation som man har koll på där. Eller i alla all fall som jag har koll på. De andra har ingen aning om vad det är för något. Nej. Uh, det har inte jag heller. Nej. Men A ja. um, ja. Separation ska man ju se. Ja, den fick ju en uh, bästa manus-nominering uh, också. Ja, Originalmanus. fick Askar det är ju han som har regisserat också, tror jag. Som har skrivit oh, det manus också och producerat Mm. Eh, och sen är det kul tycker jag också att Jeff Cronoweth Fick en nominering för bästa foto i The Girl with Dragon Tattoo mm. Jeff Cronoweth tycker jag är en av de bästa fotograferna som lever Han har ju liksom fotat Fight Club och um, Zodiac också va? Tror jag. Nej, inte Zodiac eh, Men The Social Network mm. Han har ju kört med mm. Då vann Så... han förra året va? Det gjorde han eh, för, Eller? Ja För Social Network vann han förra året F Foto, foto. Det gjorde nog jag. Eller? <laughs> eh, nu är det bara in och... Nej, nominerad för två ska står det. Uh -huh. Abbas IMDb sida så det blev nog inte han. Uh -huh. Vilken vann foto förra året? Ja, just det, var det inte Inception sån? Wall-E Fist? Eller var det inte True Grit? Nej. Nej. Inte. Nej det var det så var Inception, det var inte det -E de bästa de foto. Också. Inception, eller? Ja. Och det är inte värt tycker inte jag men okej. Okay. Bästa rörelse. Ja, det var, bäst, det var Inception. Då okay. det var. Det. <coughs> Wally Pfister. Men... Det är alltså en podcast där vi namedroppar filmer och sen IMD-BR. Och, <laughs> och så, ja, så jag sitter det och låter den <laughs> tala för vårt. Ja. <laughs> nej men jag, jag såg, det var vissa som reagerade på att shit Harry Potter och Harry Potter under Deathly Hallows part 2 Inte fick några stora nomineringar, surprise Ja <laughs> så jävla bra, så jävla fucking overrated Ja movie, alltså. det är verkligen det är de jag, tycker det är jag tycker en att det är den bästa Harry Potter filmen Get Det tycker it, inte jag. jag tycker det är out, inte de sämsta Ja det är nog den absolut, nej det är den sämsta de förstör... del 1 var ju sämre För det var ju en jävla uppgång Nej men jag vet inte alltså. Nej ettan var ändå ett äventyr i sig Alltså filmen funkar. i alltså, Man skulle kunna sett bara ettan Tvåan skulle också man kunna sett bara tvåan ja. Det är liksom ett, ettan är ett eget äventyr Tvåan är ett eget äventyr Och sen typ fyran, nej feman framåt kanske Då blir det bara som en lång Typ en jag tyck, lång jag tyck, serie jag tyck, jag tycker, På jakten äh, av, kan, Ja kanske att uh, halvblodsprinsen är, uh, half prince, Att den är bättre Askaban håller jag någon som bäst tror jag. och det är väl tre, va? Ja. ja. Alfonso Nej, den här var sämst. För de liksom så snabbt någon dog och det ska vara så här, oh shit, nu dog någon då bara klipper de så bara. <laughs> ja. Nej, men det, alltså... och sen så här alla ja. ska ha varsitt så här redemption moment typ han Neville och Ja, det vart aldrig coolt Nej. plus att jag satt och bajsade igenom hela det okay. men... alltså, här jag och Rasmus Vi bajser genom filmer vad, vad är det ja, med det? det är en bra fråga, jag ska säga så att vi inte går på samma toalett <laughs> men, men, men det jag tyckte Eller det jag funderade på Kring Harry, Harry Potter och Deathly Hallows Det är just det att Slutscenen i den filmen Är alltså oh, bland det oj, sämsta oj, Jag har sett på en bioduk I hela mitt liv alltså. Hands down håller jag med Bland det sämsta jag har för att de vill ha en viss ton- i den scenen. Mm. Och det funkar inte någonstans. Och det är så pinsamt. Nej, och det skär det hela kroppen när man ser den, film, ser den scenen. Ja men om de verkligen var tvungna att göra den. Vart är sminket? Har de sett hur Levin Röder ser ut som ja. gammal i J.E. Det är de? är... skitbra. Hur svårt är det att göra ja, så? jag fattar inte heller. Men alltså det är helt de... bizarrt. Så dålig scen alltså. Så fruktansvärt. Liksom, det ut som om de är 20 vart. år med ungar på typ 10. Ja. Alltså. Och det sjuka var att det här läste man om på. Det la de upp på film och Collider att det är reshoots Harry Potter För att först hade de ju tänkt att vi, vi kör inte den scenen den finns, den finns ju med i boken, det vet ju alla Men då, då tänkte mm. de, vi kör inte den Inte alla, jag vet inte, jag har inte nej, det nej, men alltså, det, det, de, de, det var ju diskussioner kring det Och då sa så... Victor och Fredrik läst alla <laughs> Fredi, som... Nej, jag har faktiskt inte Jag har läst en halv Harry Potter-bok, tror jag <laughs> Men eh, i alla fall Då var det diskussioner om att de skulle skippa den slutscenen Men mm. eh, sen helt plötsligt så, nej, vi kör en reshoot och eh, filmar Så att det var ju liksom de, de gjorde det sista sekunden Och det märks verkligen Alltså den är så fruktansvärt äckligt värdelöst dålig Jag vet inte, håller ni med Patrik och ja. Rasmus? Eh, jag har inte sett filmen så Har du, du har inte sett den? Nu håller du no fan ja, ja, Jo, det var onödigt Jag hatar alltid när man äh, lägger in sådana scener alltså, ja, Men de såg så jävla unga det, ut men, det, mot det är alltid ungar, värdelöst så... men, men hur som helst så jag jag vet inte jag, jag, tycker att, jag tycker fortfarande att det är en jättebra film. Ja. Nej, Alltså bara den scenen för mig pajar jättemycket så alltså inte... Det var kul att ni nämnde Jay Edgar. För ja. den såg jag här ändå. Ja. Trevligt. Men den är inte nominerad. Den är inte nominerad för ett enda pris, det är den, den trodde man lite att det skulle vara. Alltså, på föran när man bara ser trailer kände jag lite att det här kan vara... Det skulle jag absolut kunna tänka mig. För hade den blivit nominerad till bästa film så hade jag tyckt att det var den bästa filmen. förutom Midnight, Midnight in Paris. Så... Allvar, då tyckte den var så bra. Vad roligt. Jag, Och jag vill se den nu också. Den, den, den var jättebra. Alltså. Verkligen så här välgjord film. Liksom. Jag trodde att Clint Eastwood hade trillat lite när det gäller att göra... Att göra film och sen Hereafter och, och Amen Men vi, vi, vi, vi går inte in i det här <går> Nej det gör jag inte <går> men, men J. Edgar i alla fall var, var jättebra Leonardo Dicaprio mm. Alltså, det tar, alltså var, varje gång Han gör en film så slås jag Av hur jävla bra <går> han är Och det är så sjukt för att Sen går det ett år Innan man ser mm. och sen honom gör han till, Och sen, och, och, man, och det svalnar Och, och så och man tänker så här: nej fan Alltså Leonardo DiCaprio kanske inte är så jävla bra Men så kommer han och så gör han en sån här roll Och det är verkligen så sjukt bra mm. Han är verkligen En av den här generationens Absoluta eh, Toppskikt jag vet, inte, jag, jag vet inte riktigt om jag håller med dig där, alltså jag, jag gillar Leonardo DiCaprio men jag håller honom inte alls så högt alltså Även när man ser honom i action han var skitbra tycker jag i Shutter i Island till exempel ja. men, sen, men sen Inception, alltså där gick han tycker jag han gick på auto hela vägen och det kändes... Alltså, och, sen och sen tycker jag att, att Folk säger att han gör samma grej Han spelar den psykiskt plågade karaktären Men när jag säger att han gör samma grej Då menar inte jag det är Att han gör den här psykiskt eh... alltså, det är ju det är bara en jävla, jävla tillfällighet att, att de två kommer efter varandra Ja så kan det vara. varit men, men det är ju lite alltså, är... Om, om man för det argumentet Så kan man ju säga, applicera det lite på The, The, The, The Departed också Men eh, jag tycker att han använder Liksom samma min spel och när han Ja blir och har, han och... blir Alltså när han, jag vet inte det är så svårt att förklara men om man tänker på det Nej så... men jag håller med dig jag håller med dig. Grena jag gillar också Leonardo DiCaprio men jag gillar jag, nej, jag menar jag håller med Victor. Han, alltså vilken film man än ser med han så känns det man, det är alltid Leonardo DiCaprio man ser Precis. inte hans karaktär. vet Och, om man ser Gangs of New York jag älskar Också. Om man säger Gangs of New York eller There Will Be Blood, Day Lewis, hans karaktärer, alltså de, de är så karaktärer... inte olika, fast att han ser ganska Ja men de, ut. Han är mer karaktär än skådespelare, förstår ni? Mm. du du är mer skådespelare än karaktär. Ja, så tycker jag det känns. Jag tycker det till och med, ibland kan George Clooney och Brad Pitt också bli mycket för mycket skådespelare och för lika ja. karaktär men fast de två tycker jag liksom är Jo, jag tycker också är de är, de är också milstolpar bättre än DiCaprio men fan DiCaprio fortfarande en av de unga bästa i Hollywood. Ja, han är han är jättebra skådespelare men det blir det, alltså jag, jag lägger märke till att han kör det här samma minspel och, och om det nu nu vet jag att nu, nu känner jag att nu kommer den scen där han kommer spela arg och jag vet exakt hur det kommer vara. Han kommer liksom spänna sin näve och ha ett finger pekandes och han gör de här konstiga minerna Och ja, man vet precis hur han gör det alltså... Men vi ska inte låta för hatiska För jag vet att du också in Ja, ja. jag tycker om DiCaprio men, men samtidigt så kan han inte likställas Med liksom George Clooney och Brad Pitt och dem, tycker inte jag. det typ är ändå Brocco. så här, det, det är så sjukt för eh, Ni båda tycker om eh, Jeffrey Rush jättemycket, eller ja. Han, han är, är, han är ingen en av de skådespelarna som är nästan exakt likadan i alla roller han gör det jag är Han är tvärtom. alltid Jeffrey Rush Alltså han kolla King Speed och jämför med Pirates-filmerna liksom. Det är också oh, en min det, det, det är fortfarande så jävla Jeffrey Rush Om det är någon som är mer skådespelare än karaktär så är det Jeffrey Rush nej, Det är jag där, det. därför jag inte tyckte om King Speed För att alla i den filmen gick på autopilot Nej Jag tycker det, det har den inte med alls Jag tycker också inte som alltså, Hannes King's att King's Speech är en skitbra film Men alltså inte så bra som Hannes tycker Men jag tycker den är jätte jättebra, Och alla, det bästa med den filmen är ju skådespelarna Som verkligen ja. gör Och känslan, fan. musiken ja. sti, Allt Nej, Jag älskar King's Speech men som så sagt, Leonardo så so da jag tycker att han är jättebra, men han är överskattad. Men det jag tror är att hans, just, just det här som jag ogillar lite med honom kan man säga. Det är väldigt mycket. Han gör ju The Great Gatsby nu, och det tror jag kommer bli hans livsroll. Jag tror att om han ska imponera på mig så gör han det där. Så att jag håller verkligen tummarna för det. För att just den karaktären, alltså det är min favoritbok, jag älskar boken, och mm. den karaktären, Gats Jay Gatsby. Det är Leonardo DiCaprio alltså, Leonardo DiCaprio är född att spela den rollen Ja, för han har ju precis gjort den i Inception Och Shutter Island Den här psykisk frågan. <laughs> <laughs> ja, det, det är inte det jag menar riktigt Utan det, det jag menar är just den här lite skådespelartypen Alltså, om du fattar vad jag menar på det. Jag ska inte avslöja för mycket om Jay Gatsby nu, för de som inte kan den här storyn Men just skådespelartypen Lite så här över, inte översittare Men som Hanne säger att det känns som att de har en fasad Typ mm. Och det är J. Gatsby 100% Och Leonardo DiCaprio är också Så jag, jag tror att Basil Lerman har gjort ett genialiskt val När han tog Leonardo DiCaprio till den rollen Och jag hoppas att Jag, jag tror det kan bli hans bästa roll någonsin Hans livsroll liksom Så, Och jag håller verkligen tummarna för det Jag kan ju ha helt fel också det kan ju bli hemskt Men eh, ja Som sagt, tummarna hålls mm. Det ska bli intressant att se Spider-Man i den filmen The great jag, jag, jag, jag visste inte att Spider-Man fanns på riktigt liksom. <laughs> Ja. Är... Tobey Maguire <laughs> Ja, jag driver det <laughs> Jag satt och tänkte på Andrew Garfield bara, what? <laughs> ja. Ja. Jag fanns det till slut Men äh, ja, det känns som ett, litet, ett Lite random casting äh, Tobey Maguire men, äh, ja, men jag gillar Tobey Maguire Ja, han kan vara bra Hans inhopp liksom är... Äh, vad heter den? Fear and Loathing i Las Vegas Åh, oh, det, det är en av de <laughs> ja. bästa Grejerna i världshistorien. Som Rasmus snart ska jag säga Det ska bli så jävla kul att kul höra Kul att jag han, faktiskt tycker. precis tittade på den scenen Gjorde du det? Ja, när, när han, han hoppar jag... in i bilen där han blir, Ja, fy fan Jag är en timme in i uh, Fear and Loathing ja, Sen skulle grymt. vi spela in den här skiten Han har sett hur typ luffarfrilla så här Jätteglest hår typ. och, det är Så underbart Helt underbart så är det. det är. Och det med All, alla underbara den filmen. Ja. Men jag såg ju din favoritfilm också hans Transformers 3 jag fick ju några. Varför det är också. din favorit? Det <laughs> fick Victor... några nomineringar här i, i tre kategorier Var... efter varandra. Soundmixing, sound editing och visual Effects Så Hallå det en... allihopa. Du, det är Victors favoritfilm. Jag har en favoritfilm som är nominerad. Hell har inte sett den, än, men det kommer bli en favoritfilm. Och det är för bästa originalong och det är Mupparna <laughs> Den ja. filmen. Ja, det är lite alltså... kul. Brett McKenzie från Flight of the Conchords, Oscars ja. Han regisserar väl den också, va? Nej, eller är det är någon från Nej. Flight of the Con Äl... Jo, han som, han som gjort Flight of the Conchords. Ja, alltså, är väl det, serien. så. Ja, serien nu. Ja, Ett... han Han så regisserar Mupparna också, alltså. Ja. Ja. Så han tagit med sig Brett McKenzie då. Ja, så det. Men det är rätt kul att Michael Bay nu kan skriva på DVD-fodralet eh, Nominated to three Oscars på Transformers 3. <laughs> så fast mm. att det är så här. Han behöver inte skriva det är de här tekniska... Och sen, jag vet att det inte är Michael Bay Som skriver TV fodralen men alltså, det är, Jag pratade lite konstigt där så, mm. ja. Men, det kommer ja, men det man, man kommer tröttna det. På, Man kommer tröttna på många posters Även om Hugo och The Artist kommer vara skitbra filmer Så kommer man behöva leva med 11 så Oscars-nominees 10 oscars typ, typ, Det tar upp halva fodralet på så Blu-ray-fodralet Ja, det gör det men, uh, I ja. don't give a fuck liksom. Gangs of New York, ett praktiskt exempel Ja, vad står på den? det står typ det står typ 11 Oscarsnominationer så fick det typ ingen eller något det fick några kostymer ja den fick några, ja, den fick några ja men mm. den fick inte 11 nej den fick den verkligen inte <gör> dagen då jag kommer men det fick Sagerum ingen återkomst ja, dagen då jag kommer funkt. pensionera mig som bloggare <gör> det, det, det är när, när en film har med mig på framsidan när jag säger någonting dåligt om filmen och och, de, och distributörerna har det som ironiskt så här, för, att jag så då, för att jag är så orespekterad liksom. <laughs> okay. Så att jag typ skriver Fyfan vad dåligt så här, Och så står det så här, citat Fy fan vad dåligt, Rasmus Folkmar <laughs> Så att ah, jag alla är bara, så gå och se filmen <laughs> Ja precis, då kommer alla se filmen <laughs> Ja, just oh, det. Gud, det drömmer jag om <laughs> <laughs> okay. mm. ja. Det stora problemet jag har är varför Oskarskolan måste visas på kanal 9 Kan jag inte till femman visa det? Har inte du kanal 9 eller? Nej jag har ju inte det Det får bli stream för dig då Alltså på Oskarskolan Jajamensan ja. Elvan borde ha det De hade ju Golden Globes Ja det. Men kanal 9 har väl alltid Eller alltså Det har haft Femman fem, fem haft det tidigare Ja men sen alltså, nu i två tre år eller något Har det varit kanal 9 ja. Jo jag vet Men det är ju trist ja. Folk ni får fan börja kolla på Oskarskolan Så det blir och bättre Och där kanal. har vi också problemet Med Filip och Fredrik Haha så men, låt oss måste... inte återvända Nej det ska vi inte göra Nej men det finns ju lite spridda Åsikter där kring deras deras det det. prestationer som Oscars eh, ja babblare. Ja. Eh, ja. men har ni något mer att säga om nomineringarna? Jag på vet tillfället. inte jag mm. kan bara säga att det är jävligt kul att Jessica Chastain fått en nominering även om jag skulle vilja att hon skulle fått den för Tree of Life istället för The Help, men eh, ja. det är kul ändå. Får är värd alla priser på alla galor. Nej, jag tror nästa jag tror alltså 2012 i förhand Ser ut som ett jävligt nice år ja. Men alltså, nästa gal, inte den galan som kommer nu Det här blir ju 2012 galen, Men 2013s alltså om 2012 filmer Den galan kommer Otroligt, då har vi The Hobbit Vi har fan Lincoln ja. De två filmerna The Avengers. Ja, pff, men de två filmerna säger liksom allt. Lincoln kommer ju ta hem allting men, mm. liksom. Och du Hannes, Tja, det nu, det. nu ska jag, nu, nu kommer jag på en grej Nu ska jag påminna dig här för vi hade en diskussion i början på 2011 och då, och då sa du till mig fy fan Super 8 kommer bara svepa Oscarsgalan ta alla priser så, ja. och så här, ja det sa du och Nej bara, du, det här ska 8, jag ha Super 8 är ju inte en Oscarsfilm någonstans Nej, Det här är jag bevins på och du bara jo det är det, det är klart Och Victor det. Alltså, sa det, det, det, det om det Transformers bra, 3 det som är bra nu är att vi har inspelat att han säger att Lincoln kommer vinna alla priser Nej så, jag, det, jag, det. jag ser att mm. jag tippar det Okej okay, jag Fuck it, jag tippar det som den som den stora Oscarsnamnet nästa år. Ja, det blir, alltså jag jag, jag kan, kan tänka mig att Lincoln kan bli en sån film som, som blir så jävla dålig. Jag kan tänka mig att Fuck Lincoln, the... jag är lite inne på Hannes spår faktiskt. Det är Danny Delewis och en stor, och stor Oscarsfilm, det... men jag tror alltså, jag tror att Danny Delewis är det liksom som 2000, för... Det är liksom 10-talets Gladiator eller Titanic. Eller. Mm. Men grejen är att det är också beror ju... Nej, hur, jag skojade. Hobbit kommentar allting, of sig. course! Det beror ju helt på hur Spielberg sköter ja. sig Alltså med Lincoln Men jag tror att Daniel Day lewis är ganska given I alla fall för nominering mm. för sin roll Kan jag tänka mig Han lär ju slarva som han Han lär vara lite sådär halvdans, jag, som man brukar. Jag tror, med, liksom. på, jag tror ja, på Lincoln jag, Nu pratar jag om Spielberg <laughs> <laughs> jag Ja. <laughs> ja, okay. ja jag, <laughs> Nej, alltså, jag, jag tror att Daniel lewis Okej, ja, han med Nej men alltså Jag tror att Daniel lewis kommer Hur fan kan man hata på Spielberg är... Mannen bakom Jurassic Park och Jaws liksom. Mannen bakom Tintin. Mannen bakom AI. AI. Man bakom... Du som gillar Kubrick vad fan. De... Producenten bakom. Transformers Men vänta, vänta. <laughs> Real Steel killa, killa, Executive producer av AI. Ni har inte haft någon jävla barn Men du, jag måste säga Victor Viktor. Har du, du har sett ja. AI? Alltså, jag, jag, ja, jag mådde dåligt för flera månader för att det var så där. Och det är ju fan. Det är ju en Kubrickish. Ja visst, men det är ju alltså, ingen dålig nej, film det är inte så då är ju typ Huck sämre Ja, Huck det är nog men han Det var så jävla länge sedan jag såg det inte mig, han, Spielberg har inte gjort en enda film som jag bara Om du förstår vad du menar eh, Nej, det har han nog inte för mig Nej, vad fan har hatet Han har gjort han, liksom Indiana Jones Alltså, om man bara <laughs> hade gjort skitfilm Om man bara hade gjort världens Stora hög av bajsfilmer Men hade Jaws, Jurassic Park och Indiana Jones På sitt CV, jag skulle ändå älska Han kan göra mycket skit ingenjus. som helst pratar vi, fortfarande, vi pratar om Spielberg Alltså grejen Om det visar sig att War Horse eh, är, är dålig mm. Då har han gjort en hög Av skit <laughs> det, det, Alltså under Mellan 2010 och 2012 liksom. Det bästa är att, vi, att jag vet att Rasmus kommer tycka en är skit bara för att ha någonting att säga sen. <laughs> Nej Nej, men... det, det är ju klart klokken skit Erasmus, <laughs> ja. jag säger upp kontakten Nej, men... här och nu. Nej, det ska jag. Skojar. Det jag tycker om Spielberg är att han är så överskattad, tycker jag. Det är därför som man gör att, att jag känner att Shit, Jag måste säga sanningen här nu, liksom. sprida ordet om att det finns väldigt många. Nej, men det är egentligen det är folk som har. Han är egentligen en entertainer. Alltså så här, en riktigt så att i blockbusterregissör i grund och botten, och sen gjort några liksom. Alltså visst några drama, typ Munich, liksom kineslista och sånt. Men folk har för höga förväntningar på han så att det blir nästan. Folk förstår, Det är samma som med Inception och The Dark Knight. Det är bra filmer som blir så hypade och det pratar så mycket om dem så att man tröttnar, förstår ni? Ja, men det är ju inte det, det heller. Alltså, när, film, när filmupplevelsen väl kommer måste den ju hålla. Alltså... Ja. ja. Jag, jag tyckte alltså, det men... det Och Inception. Håller Jag tycker alltså, Inte i Seppschi kanske, men en bra film. Men man har fort, man, Det känns inte som så här. Heta filmer jag har lust att diskutera. Jag disk diskuterar hellre Star Wars varje dag i veckan. Ja, Eller ja. den har väl pratat kanske ja. mer om den. Men, men alltså, det, det ja. som jag känner med Spielberg just är att hans högsta nivå är, ligger mycket lägre än vissa andra regissörers högsta nivå. Även om han håller, kanske här, ofta håller han en jämn. Kvalitet som är Ingen, ganska Ingen, förutom Peter Jackson, har kommit över Spielberg's högsta nivå. Hur? Jag kan, jag kan säga. Ja, ja, ja, men det är åsiktsen. Jag tycker, jag tycker inte att David Fincher filmer är bättre än Jaws. Eh, Vad va säger du om eh, eh, Fräsvård koppla? Alltså Apocalypse Now. Har Spielberg någonsin oh. gjort en film apok som rör sig, rör, rör, sig, rör sig nära Nej, det är Apocalypse Now, är Apocalypse och Now och kom ligger Apocalypse Now före eh, Jaws. Men Jaws ligger inte långt efter. Det är väl Nej. det är då, väl typ det att, det som det har gjort gjutit. Francis Ford Coppola har gjort en bättre film ja, men, bästa men nu filmen. har faktiskt uh, nu har Spielberg gjort Jazz två in Jones alla, två han har gjort fyra men två stycken av har fem på och Jurassic Park och de fyra tillsammans slår borta på Now. Ja men ja jag, jag vet fan, jag, det var ju, nu sa du exakt vad emot vad du sa i början. Vad sa du i början? Du, du sa ju att, äh, att Du liksom äh, ni, ni försöker att, få med att hata äh, Spielberg Spielberg har, no, no, Spielberg har en film Som är bättre än en annans regissörs Alla filmer Precis. Och nu radade du upp alla Spielbergs filmer Och mötte dem med en film från en annan regissör mm. Precis Så nu bröt du inte en regel ja. Fack i Som, vilken film? The Butterfly Effect ja. Nej, men det är Peter Jackson är den Det är för mycket Inside jokes Peter Jackson är den Exakt högst Liksom hög nivå Nu kommer folk Mailbomba oss på med huvudet Nej, det är min åsikt Du säger att det Är med högst nivå? Nej, Jackson Sen speedburger Alltså, om man ska ta Alla filmer som jag har sett Alltså, gett högsta betyg Okej Iallafall Nu har jag inte jag Någon statistik på det Men det är det känns... för, mig är det ju, för mig är det ju lätt Kubrick då mm. ja. Om det var någon som undrade Vad det var för ljud i bakgrunden Så var det Patrik som trillade av stolen För att han somnade var, Varför är det så tyst Patrik? Sitter du och dricker vin eller? Läcker fransman eller någonting? Ja, nu, nu. Jag sitter och myser och lyssnar på er ja. ja Ta lite vin och en liten liten runk Som Victor gav till Runk. Ja, minen vi är runken En liten, liten <laughs> ja <laughs> Nej, men ja. då har vi Tatt oss igenom oscars nomineringarna nu ska vi prata ja. om mm. The Hobbit Nej, det <laughs> ska, ska vi inte ja. Ja. Nej, Oscars-nomineringen är klara Vi kommer nog få tid att återkomma till dem det är, lär vi får Absolut, oss. det gör vi ja. eh, Har ni något mer på hjärtat Att ta upp? Vad säger ni? Guys, ska vi, vi kan väl Ja och nej vi har berättat för våra lyssnare tidigare Vad en filmswitch är men sammanfattas ja, bara Om de inte vet så är det att Vi, till exempel som nu Jag och Hannes ger Jag säger fem filmer som Hannes ska se på en månad Och Hannes säger fem filmer jag ska se på en månad mm. Och jag kör samma med Victor är... Kan jag påpeka ja. Precis, så Hannes är en jävla filmswitch-slampa <laughs> Ja, men ni har inte men, sett mina favoritfilmer men, liksom. Ni måste ju få lite mer kulturellt samvete Näskar jag Ja. <laughs> Något okay, nästa okay. Ja, Men jag har det i alla fall på. Jag såg igår. Såg jag uh, Butterfly-effekt som vi nämnde tidigare. Ja. Uh, och den tyckte jag var bra. Och den, det var Hannes. Uh, Hannes har en femma av fem på den. Ja. Och uh, det var Insane. en av de fem filmerna som. Om Hannes fick välja fem filmer jag skulle se så var det en av. dem Nej, de. det var alltså det var. Alltså det fanns så jävla många jag skulle kunna välja på För du har inte sett en film när jag Men grejen är, det fick bli den För jag, tänkte, jag trodde att det var en film du kanske skulle gilla Det kändes som, lite som en Erasmus film på förhand så lite mindfuck Det var snällt av, det. Ja. Det, var snällt av det Men, men Erasmus, du trodde, du trodde, sen, du trodde själv lite Att du skulle kunna gilla den och sen krossade Jag trodde jag den absolut för, att jag skulle gilla den men, men problemet med den filmen Är att den använder sig av flashbacks Och flashbacks är så himla svårt Att använda Då pratar vi inte om forumet Nej. Utan vi pratade om när, när det går tillbaka i tiden och, och det kan vara så jävla irriterande Och vi så, har sett så många trilla på eh, När de försöker göra det där Till exempel Vantage Point Som är en jävligt tråkig film Av den tycker. Den det går inte. bara tillbaka sju gånger ja. Men Och så är det allt. Du kan ju berätta vilka andra filmer du fått. Det kommer aldrig någonstans liksom. Så fort det börjar hetta till så hamnar, åker vi tillbaka igen mm. Och det, var, det blev jävligt trist eh, I... Stundtaks i, i, i Butterfly-effekt Tycker jag att det var trist Men vilka, vilka filmer fick du mer Men det var en bra film till slut Jag kommer till det mm. Sen så fick jag Nu ska vi se här Fear and Loathing in Las Vegas Som jag håller på att titta på mm. jag tyvärr inte har hunnit se Det är en sån film som alla har sett Mm. Men som jag har missat Så otroligt och, uh, överskattad Fuck fucking Patrik <laughs> ja, eh, eh, Första timmen kan jag säga att det ligger på ungefär en tre Men vi eh, ska se här, vad, vad vi har för mer filmer vad, The, The Hitcher yeah. Originalet eh, yeah. Som är översatt till Lifta Rutger svenska, kanske så. bästa performance. Som 1986 mm. eh, Den har jag velat se faktiskt Så den, den verkar bra Uh, nu ska se uh, sen så hade vi uh, Big Fish Och yeah. Good Morning Vietnam Good Morning Ja, uh, Det är en och Jag kan snabbt se vilka filmer jag har fått Från The Rasmus Fultmar Jag har fått Anyhall Jag fick låten Eller jag har lyssnat på låten Jag vet, jag vet inte annars det var, det var det jag skulle göra Va? Jag fick när, när Anne Hall. Det var en låt jag skulle lyssna på va? Ja, du skulle lyssna lyssna på Silver ja. äh, låt. Nej, Anihal. det skulle. Ja. Okej, okay, men Anne Hall i alla fall och sen fick jag The Informers som jag det kändes som ett wildcard För det är någon typ av en fet ja. på ljudet. Ja, men det, jag det. kände det. Jag ville, jag ville sätta in någonting sexigt. Ja, just det. Sen fick jag, <laughs> sen fick jag en film som liksom jag Den här skulle jag säga hur som Submarine. Ja. Och sen ja. någon annan ja, men... va? ja, vad heter det som Submarine? Nej, det jag tänkte säga var att när jag valde ut mina filmer. Du kan säga säg alla ja, filmer. Och sen Manhattan och sen Les Amores Imaginary Heartbeat som heter oh, den är på engelska. Den är väl ja, den hipster skiten. Ja. ja. <laughs> ja men, men på något sätt så när jag valde ut mina filmer så brydde jag bredde mig inte om vad du skulle se och vad du inte skulle mm. se och så vidare. Jag skulle eh, jobba samma och var det jävligt massor av filmsmak. Jag skulle det var jävligt massor man. Ja men jag ville sammanfatta min filmsmak mm, och då blev det två urdelen en en Wales-film liksom, som är en komedi Ja du vet att jag ska bli dåligt. Här. Och sen, sen var det hjärtslag som är. Alltså det, jag gillar jag gillar stilen i den filmen. Det var inte världens bästa film och det var inte The Informers heller. Men Uh, när jag valde The Informer så tänkte jag att, Alltså någonting som jag tycker om Amber <laughs> Heard <laughs> Eller att få se Amber Heard <laughs> <laughs> Ja men, men alltså det, det, är fakt det är faktiskt så <laughs> det är att Jag är gillar filmer så. som är sexiga Självklart alltså, jag är, jag med. Jag, jag, gör jag Om jag skulle göra en film så skulle det vara jättemycket sex I den filmen för att det, Jag tycker att det är någonting som är väldigt Det finns, det finns ett bra engelskt om de görs Och det bra. är compelling Om de görs bra. Det, det, det, det, det, det är skitbra Att, att, att liksom Ta in sex för att det, det liksom hettar till Hela filmen Det blir så himla mycket mer elektriskt och, Så du, och du skulle gå med på en och, om jag sexscena Den filmen, filmen är bra för att den just är Så sexig no. Ja, typ som en yes. suburban movie eller? Typ som en suburban movie eller? <laughs> uh, <Serbian> <laughs> Nej, suburban film Nej den, den är inte sexig om man är inte sjuk det är sjuk. som jag. Okay, Men jag tänkte, jag och Victor kör ju också en film, Switch. Så Victor du kan ju rabla upp vilka filmer du fick av mig. Ja, som jag nu har glömt. Jag vet att det är Brotherhood of War, var det? Och sen så var det Buffalo Soldiers. Buffalo Soldiers. Sweet skön. Sweet ja, skön. Det här är en underskattad film som inte många har sett. Buffalo Soldiers från 2001 eller 2002, någonting. Skit. Varför gav du inte den till mig? Den det är ju skön. Ja, och film, den är fan. så ja. Ja. Komedi, så det, ja, det så det är typ substil-humor Alltså det är inte så här, Det är inte in-your-face-humor Det är liksom bara, de gör konstiga grejer ja. Rasmus, du kan, du kan se det Och sen var det Brotherhood of ja, War som sagt Som vi hade i förra film-switchen eh, då Som inte har <laughs> slutfört än jag och Hannes Hannes såg fyra utav mina fem Han skete i The King of Comedy Det var för du skete i min Och jag skete i Brotherhood of War så nu kör vi dem igen Det borde ju vara något, något form av straff Ja, det borde vara faktiskt då borde, om, om, om man skiter i en film Då får man kolla på True of Life Härligt, jag skippar allihop <här> <här> Förutom här... Victor Han får så kolla på <här> Ja, vad fan <här> Vad, vad hatar du? Ja, oh, The Lovely Bones Nej, <här> bara... shit, då måste jag se allting Nej, men så jag fick Sleepers Och den har jag sett mm och den var jätte jätte bra en klockren en fyra från mig där ruggade bra Kevin Bacon i den filmen jag hade ja det mardrömmar från den karaktären När jag var lite när jag såg den för första gången såg du den? när såren när den? Hur, hur gammal var långt inte kanske första gången ja shit det kan vara jobbigt alltså när det är så ja. unga som drabbas också där på på anstalten och det. Precis. men så och sen dead man's shoes Mm. Oh, uh, och sen höstsonaten Ingmar Bergmans eh, drama mm, om en mamma och en dotter så grymt utspritt hus till ja. Den ska jag ska se Men jag, se inom, eh, inom men jag tänkte Delmen Shoes, brittiskt revenge drama eller revenge äk, inte, Ja, ja vem, vem är det nu som har gjort den? Det är ju Fan heter den? Det är någon som har gjort något nytt nu. Ja men i alla fall den filmen inte heller så jättemånga som sett. Men den är, den är The Chain Meadows. Ja. Just det, han har gjort eh... Och det visste jag utan honom. England, vara. vad heter den? This ja. England Aj. Just det. Och den filmen är så sjukt jävla rugget bra och alltså, den är den är brutal och rå. Men den är den är den är ja. alla vet. Det ska bli intressant att se verkligen. Mm. This mm, England, den gillar jag ju så att Dead Man's Shoes det kan inte kan säkert bli bra. Uh, och sen så, jag just det, som sagt Höstsonaten, mm. Bergman Ja, det är de Så det är de fem, Sleepers, Buffalo Soldiers Brotherhood of War, Dead Man's Shoes Och höstsonat Och jag fick Vinedrömat Sideways Ja yeah. Som jag ska se fyra gånger <laughs> ska, Och sen fick <laughs> ja. jag se en, sen fick jag någon en Nark Som inte yeah. såg för så länge sedan Nej, jag såg den ganska nyligen Det är ju, alltså jag hör på Och läste lite om filmen The Gray du vet men Liam Neeson När han fightas mot varje en av det Och det är ju samma Nej, regissör jag, där Karnas, A -team. Som har gjort i A-Team också alltså han, Och det är hans eh, Debutfilm tror jag Nark, Och det är såhär mm. skit tajt ja, Polistriller det. Jättemörk och väldigt, alltså det, är helt, det, det, det, det går inte att fatta Att det är samma regissör som har gjort i A-Team Som har gjort Nark det är grymt Men jag, jag gillar i A-Team Ja, det gjorde jag också. Alltså, men de är så Jaha. jävla olika. Det är ju det. Det är så här popcornrulle, Jättelätt stämning och nark är precis tvärtom mm. eh, liten tight film. Det känns nästan liksom lite pro. lite vad heter det? Åh vad heter den filmen nu? Nark känns väldigt Martin Scorsese för mig. Alltså mm. inte Joker när alls när jag hade sett Jag tänkte den känns lite och, på förhand som Aces. training day. Ja, lite så ska man kunna säga fast nark är bättre än training mm. tycker så. jag också. Eh, och sen är Jason Patrick som du han är med i Sleepers han gör ju typ huvudrollen i Sleepers mm. ska man kunna säga. Han gör ju huvudrollen i Nark också. Mm. Så det kan vara intressant. Ja, för dig. Men... och sen mm, Sen fick jag dokumentären Senna som jag tänkte se efter ja, så jävla Vi pratade bra. Patrick och Victor pratade om den så jag hade ju tänkt se en Hur som? Ja. Det är det. Ja, jag, jag också tänkte se den. Ja, och sen fick jag, jag se. Vad fan var det mer? Nu minns ju inte jag den. Edward. Edward som jag fan det problemet är det är en film som jag har velat se hur länge som helst Nu snackar vi Ja jag, fatt jag kan inte Nej, Nu snack snackar vi, nu att snackar vi år Men jag har typ haft en deal med mig själv Om att jag måste se Edwards filmer Innan jag ser den Typ Plan 9 from outer space Och Glenda och Eller vad fan de heter Och problemet är nu Ja precis Nu, nu godkände jag den Så nu måste jag se här de här Ruggiga Jag gillar jag gillar Edwoods filmer Men så, så det blir ja. min filmswitch Switch blir typ plus fem filmer Bara för det Ja Det, det, jävla avs, bli, jag det. är jävla ska Jag Nej, men, det, där det men alltså Ed Edward tycker jag är Helt fantastisk. Jag, jag tycker det är Tim Burton's lätt bästa film ja, Frågan är om den kommer Någonsin. kunna slå Big Fish Som jag gav Rasmus Ja det kommer den nog kunna göra Jag, det, jag Big Fish oh. mm. Big Fish är bra Pff, det, är det, det är en tavla Det är en En harmon En harmon <laughs> det, är, det är livet Nej Ah, okay. ja, ah, ja. Sluta uttryckte för ja. Nej, men så Och det sen fick jag, Switch jag Victor Sjövik Transformers 3. Nej, det fick jag och där, där slutar vi podcasten. Nu när vi ändå håller på att tuntar oss med en massa så här film Switch grejer och sånt kan vi väl lika gärna gå igenom hur många, äh, äh, hur många filmer vi har sett i år. Ja, det kan vi göra. Det, ja, det, är, det är väl dags? Det är lite dags. Ja, det kan... börjar ju närma sig. Eller nästa podcast Sluta kommer vi spela in troligtvis i februari kanske. Ja, får Men äh, ja, ska jag öppna min lista. Ska jag också mm. göra, och där är den öppen. Så vem ska börja? Vem. Pa, äh, Pat Patrik att... vinner men leder du? Jag tror Patrik leder också. Ja, så tror du. Mm. Säg vad ni har haft. Mm. Har. Patrik blir så besviken över att jag spöjade honom förra året, så att nu måste han verkligen komma och fatta. Jag har sett 23 filmer ja och det är den 24 idag så att jag ligger en back. Jag försöker se en per dag. Mm. Så 23 filmer har jag sett. Eller jag ska okay. säga att jag håller på att se den 23. Så att jag har inte sett klart den än. Så jag har sett 22,3 filmer. Mm. Mm. Okej, okay. då, då kan jag väl avslöja att jag ligger på 23 filmer jag är med och håller på att se mm. min 24. Nej fan. Mm. Då, ligger du ett då, då tar jag tre filmer imorgon morgon så man liksom har lite ja, Jag tar två idag så <laughs> då kan jag gå lägga dig Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Och Patrik? Hannes? Nej, Patrik. Eller Patrik. Jag vet jag får gissa din siffra Patrik Du ligger på 32 33. Nej, 37 ligger jag på. Oh shit. Gissa min gissa då. Gissa du ligger på jag, just, du, jag, jag får gissa han, han också, något. jag får gissa också. Jag gissar på 35 35. Jag gissar på uh, 34. Rasmusson. Ah, ja, 34. Mm -hmm. Ja. Nej, men Det är Patrik som fet liv. Men Patrik, alltså. Patrik liv. Ja, alltså, jag är börjat få ett liv nu. <laughs> oh, alltså, nu. Nej, grejen att film är livet så vi ska inte klaga. Ja, precis. Ja. Nej, så men, är... Jag såg väldigt mycket i början på året För då hade jag ingenting att göra Nu har man börjat plugga och sådär och... Jag har börjat kolla lite serie nu Jag har äntligen börjat kolla på Game of Thrones Yes Åh, oh, nice, det så måste du faktiskt prata om Alla har tjatat på mig om så. Ja. Hur många avsnitt har du sett? Ah, Nej, jag har bara sett två avsnitt Okej, okay, och vad tycker du är hittills? Jag ska vänta mig i ett utlåtande Okej, okej, det får du Hade jag lagt ner så mycket tid som jag lagt ner på serier det här året Så hade jag fan lägat upp ett Patrick. Ja, det hade jag nog Det här alltså. året, den här månaden Vilka, vilka månad. serier jag har så du kollat sjukt på? Sjukt mycket serier Vad sa du? Vilka Skriv inte du ner vilka serier du har kollat på också Nej, det är jag inte. Men, men jag, jag har kollat på en säsong The Wire, två säsonger Breaking Bad, en säsong Breaking äh, Bad Homeland. började med innan årsskiftet, ja. Ja, men jag, jag hade bara sett första två äh, säsongerna när jag började. Ja, men alltså, jag, jag tänkte, men jag tänkte, att de här två sista säsongerna började du också med före årsskiftet? Eller? Jag tror jag, ja, det var ju så fall precis innan. Ja. Det var efter juli i alla fall mm. som jag började med okay. mm. ja, Hur som helst Och sen Homeland och nu kollar jag lite på Suits Men jag har inte riktigt kommit in i den Så jag tror jag inte och, jag, jag, se, jag, men, mm. och sen Ja en massa Och jag har bara sett Homeland som Eller jag har ett avsnitt kvar av Homeland som jag ska se kväll Och det är den enda säsongen jag har sett Åh oh, det sista avsnittet Ja ah, men då fan du alltså, när, jag, Kan vi inte bara spränga den jävla skitskrapa snart Eller hända någonting Nej, jag tycker inte serien har varit ett ja, mest jag verken lite. Nej. Men jag tänkte eh, Jag har sett en Lighten, Har jag kollat lite på eh, Men den börjar med förra årsskiftet Hell on Wheels, kollar jag på Snart färdig med den första säsongen Det är tio avsnitt där, jag har sett typ Sju eller åtta tror jag där eh, Så den börjar jag också med för, förra året Och sen Great Expectations Det var detta mm. året, jag såg den den sån här tredelad BBC-serie Adaption av Charles Dickens eh, bok Med samma namn Sen har jag sett andra säsongen av Sherlock Så det är ju 390 90 minuter Det där är som liksom tre filmer liksom Sen har jag börjat se Boss eh, Den serien har jag sett tre avsnitt Sen har jag sett de avsnitt som har släppts av House of Lies Den här nya serien med Don Chiro Från, eh, från eh, Showtime eh, Sen har jag sett de två första avsnitten Av Alcatraz eh, ja, det, har jag också sett. det första avsnittet av Justified Två avsnitt av Suits. Eh, och sen har jag sett två avsnitt av Californication. Jag kan snabbt påpeka eller bara inflickat Jogodasmus också har köpt lite av en tv-serie Switch. Då jag ska se Breaking Bad och han ska se alla, alla säsonger av Desså. Bland Nice. Om man, och, om man gillar det så gör. Ja. Uh, alltså, ja, alltså. Jag lägger inte fortsätta om jag hatar det. Jo, det säsonger. måste jag. fyra, måste fem det, säsonger kvar. Ja. För det finns väl sex säsonger av. Ja, nej fem, nej sex Vad fan är det? Det är fem eller sex. Jag tror sex, det, är fem, så jag. det är fem eller sex. Ja, men hur som helst så, ja, jag har ju sett de första av sånt som mm. man har ju sett, men. Ja. Så, enough, uh, motherfucker! Inte, vi får, vi får se hur det hur det, blir, ja. hur det går. Okej okay, men det är samma. Alltså, jag har det problemet också. Jag är lite på väg in i en TV-serieperiod känner jag. Ja, bättre det äh, än din jävla bokperiod är det... Bättre det än din jävla bokperiod <laughs> ja, Ibland går jag in i bokperiod också Då blir det mycket mindre film Nu har jag varit väldigt ute ur en alltså, Jag har varit väldigt icke-bokperiod kommer jag aldrig få låta den där gången Jag har tid att läsa Vad säger du? Jag känner att jag har svårt att finna Eller, tid Man är för att trött läsa. när man jag lägger sig när Man ska också. hålla upp filmer och serier Jag läser ju inte böcker För jag är ju mycket... Jag är liksom, jag läser inte istället för jag är mycket coolare än jag Men när man väl går och lägger sig så är typ, man sitter vid datorn och ser filmer. Och, shit. och sen när man väl går och lägger sig då tycker jag är för trött för att läsa. Och så bra. Alltså jag försöker gå och lägga mig typ vid tolv och sen läsa till. ett Just det, Jag glömde jag bort jag... att du är en gammal gubbe. <laughs> Just det. Det roliga att du har Patrik så sovit fyra timmar <laughs> Det är fem timmar Plus att han har sovit middag i typ tre timmar också Ja. <laughs> ja <just. laughs> Nej, jag, jag tror jag du ljuger med din timmar. jävla filmlista Patrik Du har inte tid att se på filmen Du sover hela tiden ja. Ja, ja. Ska vi lägga ner det här? Ja, de ja fy orden. fan Nu, orkar jag ja, orkar. Ja, jävlar. nu skiter ja. vi där Hurs och hej lever på, på steg uh, Självklart. klart vad fan heter den? Johnny Depp-grejen ja, den är öreskatt Fear and loading Fear and loathing Och jag ska se Och sist... prepare for some crazy shit För att det är en massa grejer som händer i andra halvår Var på bra humör mm. Det din, din, ja, din är ingen bra humör Men Victor, du håller med mig, det är en femma nu Ja, det är en femma Alltså, det är en svag femma, kan jag säga Men det är en femma Då är ser den på musin. Jag vet. Det känns ju som att man vill se den Medan man gör några droger Ja precis mm. Men <laughs> det, det är en skön, det är en skön beige film Så när du kommer då får du se om den här okay? ja. men, är inte, men med de orden Är inte Terry Gilliam de... väldigt överskattad Alltså du, allmänt Hej då nu slutar vi det här är inte så Jag, så inte inte inte överskattad. <laughs> <laughs> okay. jag gillar Terry Gilliam Patrik, cut. Ja, cut. <laughs> cut, ja. cut Ja bra Vi görs nästa mycket. <laughs> wrap it up people Bye bye